Перекинута шаланда гойдалася на хвилях. Шторм лютував без угаву. Половчись, і здалося, що шаланда поблищила. Її море приб'є до берега, тоді треба виволокти і врятувати. І артіль подякує, без шаланди риби не наловиш. Посуда наближалася до берега неухильно, невідступно, ступінь за ступенем, хвилина за хвилиною. Половчиха стала чекати Шаланди, щоб зберегти артільне добро. Вона підійшла до самої води, хвиля обхлюпала її до колін, Шаланда сунулась ближче і ближче, вже чути, як стукається об неї крига, вже видко її засмолене дно і кільова дошка витикається з води. Хвиля перекочувалась через чорне, плисковате днище. Серце половчихи захолонуло. За шаландою щось волочилося по воді, видувалося на воді лахміття. Жінка дивилася і боялася роздивитися. Море їй приносило покору. Море їй прибивало до берега, певно, і тіло мусія половця. Буде над чим поплакати і потужити, і поховати на рибальському цвинтарі, де лежать самі жінки та діти, а чоловіки лише мріють там лягти і лягають у морі на глибині під зеленим парусом хвилі. Половчиха дивилася та боялася роздивитися, їй хотілося крикнути й покликати свого мусієчка. Хвиля била її по ногах, крига черкала по литках. Шаланда вже зовсім була близько. Вона сунулась носом на берег, хвиля гуркотіла камінням немілком. Половчиха хотіла витягти посуду, а потім. Дужити коло чоловіка, вона вже бачила його тіло у мутній воді, серце їй щеміло, і руки не почували ваги Шаланди. І тоді до неї озвався голос. Вона скрикнула, бо то був голос її чоловіка голос стомлений і рідний. Наша Артіль бідна, сказав старий. І кидати шаланду в морі не годиться. Я, голова Артілі, то мусив і рятувати. А Чубенко, мабуть, доплив добре, здоровий, завзятий, ніяк не хотів плисти без мене, аж поки я не пірнув під перекинуту шаланду, а він усе гукає та все пірнає, шукаючи мене. Старий половець став немілкому, з чоботом у руці, і викинув чобіт на берег та почав поратися коло шалаганди. Половчиха заходилась йому допомагати. Лютий Трамонтан заморожував душу, берег був пустельний, його штурмувало море. Одеса крізь туман здалеку височили на березі, мов кістяк старої шхуни. І подружжя половців пішло до домівки. Вони йшли, приніжно обнявшись. Йому вічі дмухав Трамонтан, Позаду калатало море. Вони йшли впевнено й дружно, Як ходили ціле життя.